Milí bratři, milé sestry, základem dnešního kázaný je oddíl z první knihy Božíšovy z 32. kapitoly. A té noci Jakob vstal, vzal obě své ženy a i obě své služky a jednáct svých synů a přebrodil se přes Jabo.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 Nebo si jako kníže zapazil s Bohem i s lidemi a obstal. Jsi. A jako pořádal, pověz mi přece své jméno. Ale on odpověděl: proč se ptáš na mé jméno a pořehnal mu tam. I pojmenoval, Jakob to místo pniel, to je tvář boží, neboť řekl. Viděl jsem Boha tváři v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul plnuel, ale v kyčli byl chromý. Synovi Izraelovi nejedi až podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelní kloubu.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 A kde to ohrožený také vždycky začíná, když zapadne slunce a naštěstí končí, když svítá ráno. Že ty upíři mají moc jenom ve tmě. A vlastně ty upírské příběhy, aspoň pro náš moderní lidi, už nejsou tak hororově takový strašlivej.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 Bohatý muž měl úspěch, Bůh mu požehnal. Ale přece ten návrat může být nebezpečný. Jakob se dozvídá, že jeho bratr Ezao přichází mu vstříc se 40 ozbrojenci. Tak snaží se zabezpečit, posílá svému bratru dary nejenom jednou, víckrát obrovské dary, aby ho usmířil. A tak, když hrozí, že narazí na Ezau, a tak rozdělí svůj velký majetek do dvou části, aby nepřišel o všecko. A pak v té noci ještě převede svou celou rodinu a svůj celý majetek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 to je zápasí Bůh. Nebo ty jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstal. Ty jsi bojoval a vyhrál si izrael. A tak získá jako požehnání. Ne, nový požehnání, nevybojoval jsi to.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 On nepustil. Bojoval s ním až do svítání. A proto vyhrál. Milí My, bratři, milí sestry, když čteme takové tmavé, temné příběhy, ať je to v Bibli nebo jinde, tak užíme po úlevu. Že třeba Jakub bojuje a potom dostane nějakou odměnu za to, že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 k němu hlásit, protože on byl nositelem božího pozornání. On po tomto nočním setkání kůlhal. V Izraeli, když jsi byl chrám, tak byl předpis při všech zvířecích obětych nejdřív odstranit šlachu, protože Jakob kůlhal byl mu vykrůbený.